Hjärtat av rival. No so just a girl standing in front of a boy asking him to love. I have a dream. Fotbollslandslaget 94 slår nog all. allt. Oasis expelled. Yes we can. Det borde du veta. iPdf med Peter Appelqvist och Alexandra Klein. <laughs> Vi är i sändning. Det är dags för semifinal. Den första semifinalen av två som det semifinalen är. Du lyssnar på Det borde du veta, PTFM's alldeles egna frågesport. I studion, semifinalisterna Ludvig Kjellén Hello och Johannes Andersson. <här> hey, hey, hey, hey. Varmt välkomna, det är, jag är helt taggad på semifinalt som ni kanske hör på mig. Jag lämnar direkt över till Alexandra, kvällens domare, vad heter det, säsongens domare, programmets domare. Varsågod och berätta reglerna för eh, vad som väntar idag. Peter är väldigt häggad. Jag ska säga att han sitter och mimar vår jingle, alltså den där lilla slingan som spelar när yes, de, we can. Eh, ja, inför varje program nu mer. Så eh, ja, det var tjusigt. I alla fall reglerna. Det har väl du som lyssnar och de tävlande förhoppningsvis koll på den här, vid det här laget. Men eh, ja. Man kan ju inte vara säker så vi tar dem en en gång. Allra första som händer det är en programdel som vi kallar Vem där. Och då är det flera olika ljudklipp som gestalter en känd person. Det börjar ganska svårt och sen så blir det mycket, mycket lättare. Om man i alla fall har min långsökta logik. Sen eh, går vi över till en nyhetsquiz. Och då är det en minut då Peter läser upp massa nyheter från förra veckan. Och då gäller det att gissa om de är sanna eller falska. Så får man en minut var. Sen en låt och sen går vi över till de två kategorierna som idag är kultur och historia. Och då är det två minuter. Först innan dem så spelar vi ett ljudklipp som har en ljudfråga som är relevant för temat. Och sen är det två minuter med frågor. Det är så här att om man svarar fel på vem där eller kultur eller historia så går frågan över. Och eh, nu har jag helt låst mig. Poängen går inte över däremot. Låten heter i Brinner, artisten heter Jonathan Johansson och det där var veckans singel på PTFM Studentradion 92,8. Det har blivit dags för den första delen i våran lilla tävling här på Frågesporten Det borde du veta. Det som gäller nu i Vem där är att de tävlande får höra ett ljudklipp på en minut när de tror sig veta sig om sitt namn skriver ner det på ett, på ett litet papper de har framför sig och vi Så lystar klart ja, klar på det. Vi börjar nu! Vem där Someone's blocked the bomb some contaminating atmosphere and blackening the sky. Där är P1, Sveriges radio. Jag heter Daniela Markvart. Konflikt har fyllt 10 år. <flikt> Och där stänger utrikesministeriets talesman av. Min bandspelare ger mig en näsduk och säger att intervjun är över. Cecilia Udén, Cairo. Det Ludvig var den som ropade sitt namn. Har vi ett svar? Eh, Cecilia Udén. Det är alldeles korrekt. Åh, oh, vad skönt! Det hörde vi på slutet, hon avade sig själv. Ja, det var en väldigt snygg avning. Ja. Alexandra har varit nöjd i flera timmar. Jag stod ju och tänkte på att det här, det här måste vara någon av personerna hon... In, alltså, gör ett case mm. om. Så jag var ju mer inne på typ, Mubarak eller Gaddafi. Ja. Eller där. Jag förstår. Ja, men det, ja, det mm. är ju faktiskt ganska logiskt tänkt. Men mm. inte lika logiskt om vi lyssnar på ledtrådarna. Det, kan säga, det blev 1-0 till Ludvig efter vem mm. det Nu ska Alexandra förklara vad ja, vi hörde. Ja, som sagt. Det var kanske inte lika logiskt med Mubarak om vi lyssnar på vad vi egentligen hade mm. valt för någonting. Den första kanske skulle kunna leda in på Mubarak i och sig. Det var en Los espejos de un café av eh, spanska bandet Kai eller mexikanska bandet Cairo. Och Cairo är även en av de städerna som Udén bodde, eh, bodde under sin uppväxt och även den staden där hon är stationerad för tillfället. Sen hörde vi One Night in Bangkok som Udén spenderar flertalet nätter av eh, sin barndom i då det också är en av städerna hon växte upp i. Eh, sen hörde vi eh, Take Me Back to Cairo av eh, Karim Shang. Cherky? Något sånt där. Ännu eh, en referens till Cairo, eh, kanske något tydligare den här gången. Eh, sen hade vi Welcome to the 60s från filmen och musikalen Hairspray. Och Auden föddes den 28 oktober 1960. Sen hade vi intro till Sommar i P1, där vi har hört Udén två olika gånger. Sen hade vi It's Good News Week av Hedgehoppers Anonymous- eh, slash Jonathan King, som är en låt- eh, om journalism, som är just Udens sysselsättning. Sen hade vi intro till Ekot, där vi ibland får höra Udens röst. Och sen hade vi klipp från Konflikt i Pet ett program som hon själv startade 2004. Sen hörde vi Cecilia Udén prata arabiska med en grupp, med en grupp egyptiska män om sexuella trakasserier mot kvinnor. Och sen hörde vi ett klipp med henne i inslaget. Vi hörde så gråter hon och det har ju både hyllats och kritiserats då Sveriges radios reporter annars tenderar att inte visa känslor. Mm. Och sen fick hon av sig själv också. Yeah. Väldigt, väldigt fint där. Det var långsiktigt. Vi är ju framme i semifinal så att det ska bli så här svårt. Mm. Nu går vi in på nyhetsquissen. Det är en tävlande i taget som svarar sant eller falskt på det jag läser upp. Vi börjar med Ludvig. Är du redo? Yes. Ska då... bara jag är redo också. Så, då är du det redo kör vi med nu. Den 1 maj så blev Malungsmål utsett till officiellt minoritetsspråk i Sverige. Falskt. Det är falskt. I veckan uppgav Vattenfall att man planerar att stänga kärnkraftreaktorerna Ringhals 1 och 2 år 2018 istället för som tidigare planerat 2025. Det är sant. Från och med november är det slut med all försäljning av verktabletter med parasit. Det är sant. Parasit. George R.R. R. Martin, författaren till böckerna om Game of Thrones har hotat vdn på HBO att sakta ner produktionen för att han inte hinner skriva så snabbt sant. som de producerar. Det är falskt. I en lite annorlunda födelsannons i Huffington Post kunde vi läsa att en kvinna tyckte att födelsen av hennes bebis var bättre än all ecstasy hon någonsin provat. Sant. Det är falskt. En ridklubb utanför Jönköping har störts av människor som har sex i skogen. Sant. Det är sant. Rembrandts konstverk Nattvakten löses upp i härin av en vaktmästare som skulle rengöra den men råkade använda fel vätska. vätske. Det är falskt. Vilma, tolv skrev ett brev till statsminister Stefan Löfven att hon tycker att hon borde göra låt The Nights till svensk nationalsång. Falskt. Det är sant. AIK:s lag för flickor födda 2004 spelar i år i en serie med poängklag. Det är sant. The Liberty Bell i Philadelphia har blivit uppköpt av Taco Bell och kommer hela efter att gå är namnet The Taco Liberty Bell. Det har varit roligt om det var sant. Ganska kul. Det var bra jobbat, Ludvig. Och vi går in på Johannes. Oj! Herregud, förlåt. Uh, så här ska det inte låta. Så, uh, nu ska vi gå tillbaka lite. Ja, det är lugnt. Johannes, hur känner du inför det här? Du är lite stressad av Ludvigs mm, tempo. Ludvig är duktig, måste jag erkänna. Så att, uh, men jag ska försöka fokusera Det var ju på faktiskt en av få gånger som vi har hunnit igenom alla tio rubriker mm. för en tävlande. Mm. Det har ju hänt två gånger tidigare. Den ena har haft alla rätt faktiskt. Uh -huh. Den har uh, nu är det dags för Johannes nyhetsquiz. Nu. En man som tillbringat natten med en kvinna sågs på fredagsmorgonen springa, springande och skrikande naken på Göteborgs gator. Falsk. Det är sant. En elev på Lilja skolan i Vännes har fått bo i ett källurytrymme där Hen levde i misär med sin egen avföring över hela golvet. Sant. Det är sant. Burger King i USA har introducerat en left-hand-whopper efter ett flertal klagomål om diskriminering från den amerikanska Falsk. befolkningen. Det är falskt. Den nya klockan från Apple störs ut av tatueringar på användarens armar. Falskt. Det är sant. Res researchers i Florida har uppfunnit ett Viagra-liknande piller för sexuellt frustrerade djur. Falskt. <laughs> det är falskt. Alabama har ändrat talet pi från 3,14 till 3 för att göra det enklare och på alla sätt att räkna och är även mer logiskt. Falskt. Hoppas det är, är falskt. NSA tackar Microsoft för deras sida how-old.net för att man skapat en sida där allmänheten laddar upp bilder på sig själva. Det är falskt. Södermalmspolisen i Stockholm har börjat mäta cyklisters hastighet med laser. Sant. Det är sant. Nya Zeelands premiärminister har gått ut med ett pressmeddelande om att kvinnor inte ska ta illa viser när de blir dragna i håret av, framförallt män. Sant. Det är falskt. Och där var tiden för nyheten över. Och nu ska vi få lyssna på låten vi hörde början till innan. Milton med låten Mannen utan ben som tydligen lyckades springa ändå. Eh, du lyssnar på Det tror du du veta. Vi är halvvägs in i semifinal 1. Det står just nu 8-5 till Ludvig Kjellén mot Johannes Andersson. Det är nu det är dags för de vanliga kategorierna. Vi kommer börja med en ljudfråga. I det som gäller kategorierna att båda får svara men den som säger sitt först får svara först. Kort sagt. Logiskt. Det var det jag glömde i början. Ja, Det är ingen fara. Eh, nu börjar vi med kultur och det är en ljudfråga vi börjar med. Det här är Petredokumentär. P3 P3-dokumentär. Ja, som ni förstår så var det här intro till P3-dokumentär som i år firar ett jubileum. Vilket år sändes det allra första riktiga avsnittet av P3-dokumentär? Johannes... Johannes 2005. Det är korrekt. Uh, 2004 så sände man det allra första programmet egentligen, men det var en mockumentär om mordet på Olof Palme. Mm. Om jag inte Följdfråga, vad handlade det första avsnittet om? Mm. Inga Rätt svar är Tjernobylolyckan. Då fortsätter vi med eh, kulturfrågorna. Hur många fasta spelkonsoler har Sony släppt i sin PlayStation serie Johannes? Johannes? 4. Det är rätt. Sedan 1500-talet har svenskan varit det ledande språket, men inte förrän nyligen antogs en lag som fastlog svenskan som officiellt språk i Sverige. Vilket år söker vi? Johannes. Johannes? 2015. Det är tyvärr fel. Ludvig? Eh, 2000. Det är tyvärr fel. Rättssvar är 2009. Den här svenska konstnären har målat av, målat av såväl amerikanska presidenter som svenska kungar och drottningar. En av de mest kända målningarna bär namnet Midsommardans. Vem söker vi? Uh. Oh. Nej. Rättssvar är Andersson. Oh, Vad kallas de arrangemang som supportrar i idrottssammanhang presenterar på läktarna inför matcher? Johannes. –Johannes. –Heja Klaxramsor. Det är tyvärr fel. Det är inte riktigt det vi sökte. Ingen aning. Jag svar i Tifon. Ah. Det här spelföretaget började redan på 1800-talet med att göra kortspel. An Nintendo. Det är rätt. Det var väldigt snabbt. Eh, vad heter gården som Selma Lagerlöf växte upp på? Ma. Ah. <laughs> ja, Ma åt rätt håll, eller <laughs> Och rätt svar är Morgårda. Hur skriver man 1000 med det romerska siffror? Johannes. Johannes. M. Det är rätt. Vad heter Nalepu på engelska? Ludvig. Johannes. Ludvig. Winnie the Pooh. Det är rätt. Hur länge har man varit gift om man firar guldbröllop? Ludvig. Ludvig. 50. Det är rätt. Oh. Eh, vi känner honom främst under, under artistnamnet Svullo, men vad hette han egentligen? L nej. Mm, nej. Mm. Så, rätt svar är mycket dyb. Du, du, <laughs> du var, ja. eh, Hur många tecken får du som mest använda på Twitter? Ludvig. Johannes? 140. Det är rätt. Eh, nu ska vi gå över till historia och vi börjar med en ljudfråga. Ja, det här var en bit från Sydkoreas nationallåt, nationalsång. Under vilket årtionde utspelade sig Koreakriget? Ludvig. Ludvig. 1960. Det är tyvärr fel. Johannes. Johannes. 70-talet. Ett svar är 50-talet. 1950-1953. 1862 grundades bilföretaget Opel. Vad heter grundaren? Ett svar är Adam Opel. Hur många plan var det som kraschade in i byggnader? Johannes <skratt> Johannes. Två. Det är tyvärr fel. <laughs> kan man bra? på frågan. Mm. <skratt> ett. Rätt svar är tre. Ett i varje ton av The Twin Towers och ett i Pentagon. Följdfråga. Hur många plan kapades innan attackerna? Eller under attackerna? Ludvig. Fyra. Det är rätt. Mm. Mm. En annan tragisk händelse som skedde på samma datum, 11 september några år senare, var att Sveriges dåvarande utrikesminister Anna Lind avled efter att dagen innan ha med en kniv inne på NK i Stockholm. Vilket år 203. Det är rätt. Och då frågar vi, vad heter mannen som dömdes? Johannes? Johannes? Miroslav Majlovic. Det är tyvärr fel. Ludvig Miajlo Majlovic. Det är rätt. Det är korrekt. Under vilka år eller årtionden pågick det spanska inbördeskriget? Ni får rätt för årtionde. <laughs> rätt svar är 30-talet. Vad var det egentligen det så kallade EMU-kriget som pågick i Australien under 1932? Rättssvar är skyddsjakt av mu 0247 svensk tid 10 december 2006 blev den här personen den första svensken. Ludvig. Krister eh, Fuglsang. Det är rätt. Men bara ett av de ursprungliga sju underverken finns kvar idag. Vilket? Ludvig. Johannes. Ludvig. Ludvig. Uh, nej, pyramiderna. En av dem. Vad heter den? Jaha. Eh, oh. Johannes. Giza-pyramiden. Cheops pyramiden. Det är rätt svar. Och där är tiden för historia och kultur oh, jag slut. På sonen Filip Lundgren ger oss låten är på väg du, du lyssnar faktiskt på det borde, du veta. Mm. det borde du veta Nej nu ska jag inte hålla på så där. Vi är i semifinal 1 Eller vi har precis avgjort semifinal 1 av säsong 2 Men innan vi avslöjar vem som vunnit Slutresultatet har vi skrivit här Vi har slagit ut det på Twitter Men vi har inte sagt vem som vunnit Först ska jag ställa en lyssnarfråga och på tal om Cecilia Udén hon är anställd av Sveriges Radio och lyssnarfrågan idag är Hur många lokala P4-stationer finns det på Sveriges Radio? Svara gärna via mail till fraggesport.ptfn.se eller via våra sociala medier när du hör det här. Och det vore jättekul om du hörde av dig. Ja. Ludvig, känner du att du borde veta något idag? Jättemycket. Alltså, bara kulturdelen gav mig ångest så mm. ja. Johannes, kände. du pratade lite om Koreakriget här ja, jag, eller jag, tycker, jag är mest besviken på att det var två frågorna på historiedelen Som jag så här, hade i bakhuvudet men inte bara sa något mm. Och hade jag sagt det så hade jag kunnat få ett mm. par poäng där tror jag. Sånt är mm. livet Alexandra, nu är det dags för dig att avslöja vem som går. Vem som är den första finalisten Det var fina trummor som vanligt. Ja, yeah, yeah. Och vinnaren med 14 mot T är Ludvig Kjellén. Åh, oh, vad skönt! Ludvig Kjellén avancerar fram till finalen. Oh, det skönt. borde du veta. En final som sänds om två veckor den 21 maj inte april. Ah. april. Live på koruset. Direkt från Korset. Det är en timme. Special, vi har Alltså för Liveband. Liveband är en ensemble som är fixad. Vi håller på att fixa tekniker. Och <laughs> och kanske så kommer det filmas också. Ni kan se hur snygga vi är Ja, eller så kommer ni dit. Det här hade ju varit fantastiskt. Ja, det kan redan nu se att det är fri entré om två veckor på Kårhuset i Pitio. Men vi tackar Johannes för en fin tävlan under säsongen och önskar Ludvig lycka till i finalen. Tack och hej!